каже Шевко і подав старому руку. «Я тепер цілком за Олюньку спокійний, хоч би мене зараз пан Біг до себе покликав», каже Луць. «Тепер би я вам, сусіди, хотів сказати, як би то далі повести Олюньку. Вона тепер має тринадцять літ, ходить до школи і дуже добре вчиться, має двадцять моргів ґрунту власного, а ще дістане п'ять по мені, то вже щось значить». Привчиться трохи, а дівчина буде колись ладна. Може, будалось їй вийти за Вокомана або до міста. Все воно щось більше значить. Фе, сусіди, як можна таке говорити? Гадаєте, що Вокоман щось таке, за чим варто розбиватися? От служить нині в того пана і мусить його труби слухати, а завтра вже на вулиці... Та й такий вокоман не буде вам на селі господарити на двадцяти п'яти моргах. Йому схочеться зараз бути паном, звичайно, лагоминець. Такий привик до петльованого хліба, разового, їсти не схоче. А на двадцяти п'яти моргах годі петльованцями сипати. Так само й до міста. Хто вже вродився на селі, нехай же там і живе. Інша річ, як нема з чого на селі жити. Але ваша олюнька, як піде за порядного шляхтича, буде паною шляхтянкою на ціле село, а в місті згубиться, і ніхто на неї не подивиться. Вже то буде моя голова в тім, щоб їй вишукати порядного шляхтича. Але лише шляхтича, от як я або ви, хлібороба, а не якогось там сурдутовця-вокомана. Що ж він має? Хіба на гайку?» «Тото, то, що дівчина ходить до школи, воно добре, але я не радив би дуже її вчити. Нехай знає прочитати молитву, та й буде з неї. А великої філософії не раджу її вчити, бо відвикне від того, до чого її Бог сотворив. «Та ви, може, й добре говорите, сусіде», – замітив Луць. «Але я все гадав би, що таки, даймо на то, вокоман трохи делікатніший від нашого брата Шляхтича» та й, може, б інакше обходився з нею. Дістав би, яку добру службу, уграб його одного або другого, та було б їй добре. Гого, -го. а я бачив таких делікатних вокоманів, щоб пражили своїх жінок нагайкою, як хлопа на панщині. То, сусіди, ніколи не вгадаєте, який хто буде. Вже скоріше про шляхтича вгадаєте. От ростемо живами з маленьку, та й бачимо, який... А такий зайда підлеститься до дівчини, а потім ціле життя й біда. То кажу вам, сусіде, нема як шляхтич на своїм загоні. Хоч тепер хотять нас зрівняти з хлопами, до війська нас беруть, але все-таки, що шляхтич – то не хлоп, ніхто йому не сміє сказати «Уступися, посунься», а в шкіру, як б'ють, то на дивані. Але шляхтич мусить бути правдивий і тямити про те, що він шляхтич, що його батьки заледве королеві кланялися, та що воювати вміли. Та воно, сусіди, правду кажучи, ще час про те говорити, та ж то ще дитина. Ну, певно, що так, але я все своє кажу, що в мене порядний шляхтич більше вартий, як ціла сотка тих нагайкевичів-вокоманів з котрих майже кожний злодій обкрадає свого пана. Нехай і так Бог вам заплатить за те, як оборонити сироту в потребі. Дякую вам за добре слово. Бувайте здоровенькі. Луць вийшов від Шевка заспокоєний. Він знав, що ніхто не оборонить його внуки так, як Шевко. Розділ сьомий По смерті Костя... Полошинського відчула костиха, що таки багато втратила Кості заробляв річно стільки, що було чим заплатити податок Усіх поодягати та ще й дещо справити до хати Тепер треба було обмежитися своїм господарством, а воно було невеличке Трапився ще один неврожайний рік Розділявся Дністер, і до хати костихи стала заглядати нужда у тій біді вдалася Костиха на пораду до свого родича Шевка. «Біда, пані братці, – каже Костиха, – на обісті лише одна корова, нічим того поля обробити, ні угноїти, а тут три роти годувати і три спини одягати. Не знаю, як перебути цей передновок. У мене рада готова, не знаю лише, чи ти пристанеш на неї».